Книга «Второзаконня» розділ 34 Тоді Мойсей зійшов і змуав степу на гору Нево, наверх Пізга, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю Гілеад землю, додана увесь нафталі край, і землю Ефраїма та Манасії, всю землю Юди до Західнього моря, і Негев, і Околицю, і Поділля Єрихону, пальмового міста, аж до Цуару. І промовив до нього Господь. Це земля, що про неї клявся Авраамові, Ісаакові та Якову словами я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її очима, але туди ти не війдеш. Там і помер Мойсей, раб Господній, у Моав землі по Господньому слову. Поховано його в долині в Моав землі проти Бет-Пеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві сто двадцять років, як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля тридцять день у Муав степу. Та й скінчилися дні плачу, жалоби по Мойсеєві. А Ісус Навин наповнився духом мудрості, бо Мойсей поклав був на нього свої руки тож і слухали його, сини Ізраїля, і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч-навіч, віч, та й знаками і чудесами, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами, та й над усім його краєм. Та й за потужною рукою і усіма великими та страшними чудесами-дивами, що їх появив саме Мойсей перед очима всього Ізраїля».